rugăciune pentru taina trăirii poruncilor și cuvintelor Sfintei Evangheliei. Aleluia, slavă ție Tată ceresc ca toate știutorile! Te iubim și te rugăm! Pune pe trupul, fruntea, cugetul, conștiința, inima și sufletele noastre, pe ce -le numele Tău cel Sfânt, pentru ca niciun gând, nicio ispită, nicio vorbă sau faptă să nu fie în noi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 La desăvârșit, la un frumusețat. Păgăduința Domnului Isus Hristos, că veți veni să locuiți în inimile noastre, pentru noi s-a împlinit prin Sfintele Taine ca un dar minunat. Să stăm bine, să stăm cu frică, pe noi își și unii pe alții, ție ca o jertfă bine primită, să ne dăm am învățat. Să ne plângem neputințele, păcatele, rătăcirile, ca fiul cel risipitor, fururea, să ne întristăm. Taina trăirii poruncilor și cuvintelor Sfintei Evangheliei în noi se va evi când Domnul în noi ne va veni. Minuni va de desăvârși, se va răstigni, se va învia, se va înălța. La dreapta ta va sta. Duhul tău cel sfânt la față, sufletele noastre în lumină le va schimba. Să trecem ca duhuri peste fluviul de foc la sfârșitul deacurilor, când toate sufletele se vor încerca. Împărțirea noastră în suflet, duh și trup va înceta. Întru sine Domnul Isus Hristos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 Fiind blânzi smeriți, credincioși și iubitori în odihnă și viața cea veșnică ne va primi. Ca robi netrebnici, ceea ce eram dator să facem, am făcut. De ceea ce am dobândit? Ceva vrednic de laudă să credem că am dobândit? Fețele noastre între genunchi le-am ținut? În smerenie ne-am adâncit tot mai mult, fiindcă taina trăirii poruncilor și cuvintelor Sfintei Evangheliei în noi a început.